Спирайте се върху общите принципи. В неделя на 4 юли 1926 година от 5 часа и 45 минути духовната група се събра на изгреба в присъствието на учителя. Изпълнихме следния ред. Тайна молитва Евангелие от Йоанна глава 3 Стих 3. Беседи. Първа серия, 20 страница. Послание към римляните. Глава 9, стих 10. Беседи. Втора серия, трета страница. Евангелие от Лука. Глава 18, стих 21-22. Започна разговор, в който учителя каза, между другото, Сравнете вашия живот с живота на растенията. Те имат диаметрално противоположния процес. Всяко растение отива към центъра на земята. Отива надолу, а след това със своя стрък отива нагоре. И когато човек се реши да служи на Бога, по закона на растенията, понеже съзнанието му не е будно още, ще направи една погрешка. У него ще се зароди желание да слезе надолу и като вижда, че няма да постигне нищо, той пак се връща нагоре. Слизането надолу, вие го наричате Падане и страдание. Теопитността, мъчнотиите, страданията, които сега изпитвате, това са страданията на растенията. Вие изпитвате вашия растителен живот на миналите векове. Сега изпитвате тези страдания, Страданието не е нищо друго, освен слизане от някое планинско място. И казваш, защо ми трябваше да слизам, че сега пак да се качвам нагоре? Това усилие всякога произвежда едно недоволство в човека. Желателно е да намерите аналогията между физическите и духовните прояви. Те си приличат, но същевременно и се различават. Нали казват, че плодовете винаги се явяват поклонките? Обаче има плодове и долу, в почвата. Например, въстъците. Когато се заражда голямо страдание в човека, както при йов, че ти идва до гуша, тогава плодовете са долу, затрупани с пръст. Нали при големи страдания се казва «Придобих един плод»? Навсинца ви трябва голяма вяра. В този живот, ако придобиете вяра, съмнението ще изчезне. Вяра, която преодолява всяко съмнение е силната вяра. Забелязали ли сте колко от това, което ви се внушава отвън е вярно? Някой човек ти е обещал да ти донесе хляб или друго нещо. Вие виждате, че и да един човек и си казвате, Той е но си хляба. Обаче, този човек мине, не се спира при вас. Не е той. Кой как мине, вие все казвате, този е. Значи не може да оцените кой е истинският човек, когато чакате. И най-после се обесърчите и казвате. Той няма да дойде. И ето, той идва. Потупате по гърба, погледнете и се усмихне. Когато ти си се обезсърчил, той е дошъл. Значи божественото ще се яви в края на всички мъчнотии. Това, казано на обикновен език, е следното. Когато хората и ангелите не могат да помогнат на една душа, и тя казва, свърши се тази работа. Тогава се явява божественото и ти казва, не бой се. Има още един изключителен случай. Не е всичко изгубено. Не може всичко да се изгуби. Тъй, щото и при най-големите мъчнотии, когато няма никакъв изгоден път, ще знаете, че има един изключителен случай, който никога не се грешава. Човешките мрежи и ангелските може да не те хванат. Ти все отиваш надолу, обаче има една мрежа, в която няма изключение. Ти ще паднеш в тази мрежа. Ще те хванат, и ще те извадят навън. Но като влезеш в тази мрежа, ще имаш една специална опитност. Тези мъчноти са и завярващите. Да вярваш или да не вярваш, също ще минеш през тази опитност. Няма друг изходен път. Едно растение и то ще мине през всичките фази. Ще се смалява. Ще се отрече от своята голяма форма. Ще се превърне на една малка прашинка. Значи, след като е добило голяма форма като растение, трябва да се откаже от нея и да се превърне едно малко телце и оттам пак ще започне да расте, вече като животно. След това и животните трябва да се откажат от своята форма, докато добият човешка форма. Колко пъти човек трябва да се отказва, докато премине през всички форми? От кристалите се е отказал един път, като растение пак се е отказал от своята форма, и като животно, и като човек пак трябва да се откаже. Сега животното в човека още не е премахнато. Вие, като изучавате беседите, спирайте се и върху общите принципи, които са прокарани там. И върху методите. Във всичките беседи аз съм разхвърлил нещата, тъй както е в природата. Изобщо, във всички свещенни книги, материалът е все разхвърляно. Вземете и Библията. И там всичко е все разхвърлено. Представете си, че вие ще посрещнете своя брат, когато очаквате 10 години. Но същия ден сте изгубили 10 000 лева. Ще можете ли да посрещнете брата си радостно? Там е изкуството. Всичкото си и мане сте изгубили. И не сте видели брата си 10 години. Той иде. Как ще го посрещнете? Същия пример мога да ви го изнеса последния начин. Да кажем, че брат ви е хванат от разбойници. Вие продавате всичкото си имане и го освобождавате. Той се връща при вас и вие му се радвате. Сега в този случай, вие ще считате ли, че сте изгубили имането си? Не. Вие ще считате, че сте купили с тези пари брата си. ако си тъжен при посрещането на брата си, значи вие мислите за изгубеното си имане. Законът е такъв. Тази физическа загуба ни най-малко да не повлияе на вашето сърце. Да кажем, че имаш хубава дреха, но някой те отцапа скал и ти веднага изгубваш настроението си, не си същият. Трябва да имаш самообладание, всякога да бъде будно съзнанието ти. Ако съзнанието ти е будно, тогава всякога може да си радостен. Когато добиеш духовното съзнание, каквото и да става, ти ще бъдеш вътрешно радостен. Ще имаш дълбок мир. Когато ние се определяме среща за днешния ден, не изчислихме какво ще бъде времето сега. Някой път времето е лошо. Правя се своите изчисления и тръгвам. Не вземам нито чадър, нито мушама и казвам. Времето ще се оправи. Някой път времето е хубаво. Аз се екипирам хубаво. Не искам да изменя реда на нещата в природата, ще изразходвам много енергия. Знам, че ще е студено и вземам вълнени чорапи. Всичко това аз го знам, но не се противопоставям. Всичко е за добро. Сега малцина от вас има, които могат да предсказват какво ще бъде времето идната неделя, слънчево или дъждовно. Ако нашата мисъл е интензивна, ако всички, които отиват на мусала, насочват мисълта си, можем да отбием едно отрицателно течение, но работа се иска, колективен труд се иска. А пък, ако един мисли едно, а друг друго, освен, че няма да се оправи времето, но ще се влуши. Станете сега. Ще произнесем тихо. В безграничната Божия любов има радост и веселие за всички души. Три пъти тихо произнесохме тази формула, полугласно. Учителя беше обърнат на юг, а ние към него. Часът е 6.30. Времето, в началото на събранието, беше дъждовно, но стана смяна.